Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ сьомий. Перед Анжелікою пройшли усі ці апостоли, які мали доступ до святилища. Ми, душі в частілищі", сказала їй одна з розкішно одягнених дам, які вже злетіли до опочивальні короля, щоб опинитися в перших рядах і побачити, як королі з королевою пройдуть у каплицю. У другому виході взяв участь маркіз Дюплессі Бельєр. Анжеліка переконалася, що він увійшов до королівської опочивальні і кинулася нагору. Їй дивом вдалося не заблукати у лабіринтах коридорів, де панував неймовірний безлад і пахло пудрою, ірисовою есенцією та згорілими свічками. Наспівуючи напівголосно, лав'юлет доблизку натирав шпаги свого господаря. І смиренно запропонував пані Маркізі допомогти їй одягнутися. Анжеліка без церемонії виставила його геть. Вона не стала шукати зжавоту чи камеристку, та й сама зуміла зашнурувати корсет. Щоб не запізнитись до виходу невеликого почту королеви, назад їй довелося бігти. Носик носику королеви почервонів, це було помітно, незважаючи на шар, який покривав її рум'яне обличчя від пудри. Вона провела у сльозах усю ніч. Як вона сумно розповіла своїм фрейлінам, король не заглянув до неї навіть на хвилинку. А такий недогляд траплявся вкрай рідко, бо Людовік XIV вважав своїм обов'язком дотримуватися пристойності і завжди заходив до опочивальні королеви, щоб хоча б нам уркнути в подружнє ложе. Найчастіше він відразу засинав. Знову вчора в лісі його розпалила ця нестерпна лавальєр яка корчила з себе Діану Мисливицю. Повід Марії Терезії зустрівся з оточенням мадмуазель де лавальєр, яка теж прямувала до каплиці. Марія Терезія з гідністю пройшла повз, хоча губи її тремтіли від ледь стримуваних чи то ридань, чи то прокльонів. Фаворитка смиренно присіла у реверансі. Коли вона підвелася, Анжеліка побачила її лагідні блакитні очі з якимось зацькованим виразом. У світлі та близьку Версаля вона була вже не мисливицею, а загнаною ланню. Думка Анжеліки підтвердилася. Фаворитка втрачала свій вплив. Прихильність до неї короля хилилася до заходу сонця, якщо монарх ще не зовсім відвернувся від неї. Марія Терезія даремно звинувачувала бідну маркізу. Вже з'явилися інші суперниці, до всього готові і набагато небезпечніші. Незабаром король вийшов з каплиці і подався до садів. Йому повідомили, що дізнавшись про його перебування у Версалі, біля огорожі в очікуванні його чудодійного накладення рук, зібралися кілька жителів, що страждають золотухою. Король не міг їм відмовити, їх виявилося небагато. Це буде лише коротка церемонія, потім його величність у салоні Діани прийме прохання. Якийсь молодий дворянин із почту короля пробрався крізь натовп і схилився перед Анжелікою. Його величність розпорядився нагадати мадам Дюплесі-Бельєр, що завтра він неодмінно розраховує бачити її на полюванні із самого ранку. «Подякуйте його величності», – схвильовано вигукнула вона, – «і запевнять короля, що лише смерть може стати причиною моєї відсутності». Більшого його величність і не вимагає. Однак він попросив відзначити особливо, що якщо ви відчуваєте якісь труднощі, йому було б цікаво знати їхню причину. «Не про повідомити, пане де Лувуа, адже вас так звати». «Абсолютно вірно. Я хотіла поговорити з вами. Це можливо?» Помітно здивований, Лувуа погодився, сказавши, що, якщо пані Дюплесі почекає в галереї, він, можливо, зможе зустрітися з нею, коли король, прийнявши прохання, вирушить до себе в кабінет. «Я буду чекати. І не вважайте за працю підтвердити його величності, що завтра я буду на полюванні». «Ні, не будете». Пролунав тихий голос Філіпа прямо в неї над вухом. Пані, дружині слід слухатися чоловіка. Я ніколи не давав вам дозволу з'являтися при дворі, а ви проникли сюди всупереч моїй волі. Наказую вам поїхати та повернутися до Парижа. Це безглуздо, Філіпе, так само впівголоса відповіла Анжеліка. Безглуздо і безтакно, понад будь-яку міру. Від моєї присутності при дворі вам одна вигода чому ви мучите мене? З цієї причини, що ви перші взялися доводити мене. Це несерйозно залиште мене в спокої. За умови, що ви негайно залишите Версаль. Ні. Ви не поїдете завтра на полювання. Поїду. Лува, який приєднався до свити короля, вже не був присутній при подружній сварці. Випадкові свідки насмішкувато косилися в їхній бік. Того й дивись, сімейні сцени Дюплесі Бальєр стануть відомою розвагою. Найближчим був Маркіз де Лавальєр. Він ще намагався зробити вигляд, що навіть не дивився у їхній бік. У профіль він був дуже схожий на удода. Щоб не стати посміховиськом, Анжеліка вирішила припинити суперечку. Досить Філіпе, я поїду на полювання і закінчимо цю розмову. Залишивши його, вона минула галерею і попрямувала до невеликої вітальні, де було небагато людно. Якби у мене була офіційна посада при дворі, я залежала б від короля а не від настрою цього навіженого, – твердила вона собі. Як же добитися отримання посади? А головне, якнайшвидше. Саме тому вона раптово згадала про недавню розмову з Лувуа. Запрацювала її ділова кмітливість. Їй згадалось, що коли вона затіяла в Парижі свою справу з каретами по п'ять су, одіже говорив їй про якогось Лувуа, знатного вельможу та великого політика, а заодно власника привілею на візництво між Ліоном та Греноблем. Очевидно, що йшлося саме про цього Лувуа. Вона не думала, що він такий молодий. Проте не слід забувати, що він син того самого Летельє, державного секретаря та канцлера Королівської ради. Варто запропонувати йому вигідну угоду та спробувати заручитися не тільки його підтримкою, але також заступництвом батька. Крізь юрбу придворних до неї пробирався Маркіз де лавальєр. Першим її бажанням було втекти, проте вона передумала. Їй говорили про цього Маркіза де лавальєра як про великого цінителя вигідних собі комбінацій. Він краще, ніж будь-хто інший, був у курсі того, що відбувається при дворі. У нього можна щось довідатися. «Сподіваюся, король не образився на вас за вчорашнє запізнення на полювання», – почав Маркіз, підійшовши до Анжеліки. Також чому ви ризикнули продовжити інтрижку зі мною?» – подумала вона, змусивши себе привітно йому посміхнутися. Коли вона заговорила про посаду при дворі, його обличчя прийняло співчутливий вираз. «Бідала ж немаля, про що ви говорите? Навіть не одного, а десяток людей варто було б вбити, щоб при дворі звільнилося хоч одне крихітне містечко. Подумайте тільки, всі посади у королівських опочувальнях продаються лише поквартально». Що це означає, що їх можна отримати лише на три місяці, потім вони знову виставляються на аукціон. Короля це дуже засмучує, адже йому доводиться бачити все нові особи на тих посадах, де він хотів би бачити звичні фізіономії. Оскільки він нізащо не згоден розлучитися зі своїм головним камердинером Бонтаном, йому постійно доводиться не лише допомагати тому викуповувати посаду, але заразом ще й оплачувати право викупу. Що, зрозуміло, викликає незадоволення інших. Боже, які складнощі! Невже король не може нав'язати свою волю та заборонити такі дивні угоди? Треба намагатися пошановувати всіх, – вимовив маркіз де лавальєр з виразом, який явно показував, що й йому ці непорушні правила видаються настільки ж безглуздими, ніби зміна півроку пішла назад. А як ви самі влаштовуєтеся? Я чула, що ви дуже забезпечені. Поголос перебільшує. Я королівський лейтенант із найскромнішою платнею. З обов'язками, що лежать на мені, екіпірувати й утримувати чотири роти при дворі, я не зумів би звести кінці з кінцями, якби не деякі хитрощі. Не завершивши фрази, він зупинив придворного, який проходив повз. Їх засудили? – тривожно спитав Маркіз. Так. До колесування? – До колесування, з відсіканням голови. – Чудово із задоволенням промовив молодий маркіз де лавальєр. Ось якраз один із моїх обов'язків, охочо пояснив він Анжеліці, чиє наївне здивування лестило його самолюбству. Головним чином я займаюся виморочним майном. Можу сперечатися, ви не знаєте, що це. Право, я багато чим займалася і запевняю вас, ну що ж, отже, вам відомо, що коли хтось із підданих держави засуджується до смертної кари, його майно... Хоч би яке велике воно не було, вступає у розпорядження королівської скарбниці. Ним розпоряджається король. І головним чином для того, щоб обдарувати тих, кому він хоче висловити свою симпатію. Мій обов'язок пильно спостерігати за подібними справами і першим робити запит. Король зробив би несправедливо, відмовивши мені. Йому ж це нічого не варто, чи не так? Наприклад, щойно я стежив за процесом заступника Балі Шартра, за пеклого злодія, на чиїй совісті було чимало злочинів. Він був розбійником у регіоні з двома спільниками – Панами Декаром і Дела Ломбардєром. І разом із ними був заарештований за пограбування. Як ви щойно чули, їх засудили до страти. Їм відрубають голови. Чудове діло мені підвернулося. Він потер руки. На цю звістку я чекав самого ранку. Ось чому я не супроводжував короля на церемонії чудодійного дотику до золотушних. Сподіваюся, він не помітив моєї відсутності, але я не міг пропустити новину. У цих бандитів великий статок, навіть крім вкраденого. Я заздалегідь склав прохання, щоб скористатися ним та отримати винагороду. І передати своє клопотання я зможу негайно. У таких справах головна швидкість, ну і звичайно чуття. Знаєте, у мене є ще один більш тонкий план, але там я теж розраховую досягти успіху і прийти першим. Справа стосується графа Редфорда, щойно вбитого в танжері француза, який перебував на службі в англійського короля. Якщо мені вдасться довести, що цей Редфорд англієць, я зможу стати в чергу на його спадщину, оскільки майно проживаючих у Франції іноземців після їхньої смерті теж потрапляє до королівської скарбниці. Але як же ви доведете, що цей француз був англійцем? Якось, що-небудь придумаю. У цьому я майстер. Вимушений вас покинути, красуне, бо вважаю, що його величність ось-ось повернеться з прогулянки з садів. Цей прекрасний пан правослово дуже спритний, – в замішанні подумала Анжеліка. У нього звички підступного кота та психа-стерв'ятника, старв'ятника, повернувся Лувуа. Проходячи повз Анжеліку, він вклонився. І прошепотів, що до свого найбільшого жалю змушений бути присутнім на другій аудієнції, після чого принесе собі задоволення присвятити прекрасній Маркізі кілька миттєвостей, оскільки потім він слугує його величності за столом, і в нього не буде жодної вільної хвилини. Анжеліка покірно кивнула і висловила захоплення працездатністю молодого короля. Кажуть, ніби він лягає о третій годині ночі, прокидається в шість до ранкової меси, а потім невідривно займається справами. Залишивши її, Лувуа попрямував до невдало одягненого хлопця, який досить недоречно виглядав у цих вишуканих зборах. Обвітрене обличчя виділялося в обрамленні мереженого жабо і незручно сиділа на голові перука. Він сухо привітав Лувуа і підтвердив, «Так, я посланець із острова Дофіна», після чого обидва попрямували до кабінету короля не звертаючи уваги на бурхливі обурені протести ще одного дворянина, який тільки-но з'явився, з військовою виправкою. «Мас'є, король дуже терміново викликав мене до цього часу. Я повинен пройти першим. Знаю, пане маршале, проте я теж військовий мушу виконувати накази короля, який, дізнавшись, що присутній тут пан прибув, розпорядився пропустити його першим за будь-кого. Я маю переважне право серед усіх маршалів і не потерплю» щоб якийсь морський офіцер перейшов мені дорогу. Цей офіцер – особистий гість короля. Отже, до найбільшого мого жалю має всі переваги месір де Тюрен. Тюрен – грубий 52-річний солдафон, зблід від гніву, але зробив над собою зусилля. Здається мені, його величність зовсім не має поваги до посади, яку сам же мені надав. Ну що ж покличе мене іншим разом, коли зможе присвятити деякий час старим служникам і корисним людям. Тюрен пронісся крізь натовп придворних, ніби робив огляд своїх військ. Чорні очі палахкотілись під густих сивих брів. Два молодих прапорщика, які несли вахту біля одних із дверей, вихопили спіхо в свої шпаги і з обох боків обступили старого генерала. Боже мій, вигукнула вражена Анжеліка, невже його зараз заарештують? А маркізь Де Лавальєр, який випадково опинився біля неї, розреготався Чому ви, любий, друже, приписуєте нашому королю такі чорні помисли? Можна подумати, що ви ніколи не залишали своєї глушини. Заарештувати пана маршала, та за що ж, боги мої? Хіба він не промовив щойно образливі слова на адресу короля. Подумаєш, Масір де Тюрен не соромиться у висловлюваннях, як усі військові, а оскільки його минули, він біситься, і він правий. Так що цілком справедливо, що йому дано привілей мати власну кавалерійську варту і двох прапорщиків, зобов'язаних супроводжувати його зі шпагою наголо всюди, де він знаходиться, на пості, навіть у палаці короля. Якщо він має такі значні привілеї, чому ж він тоді сердиться з дрібниць? Маркіс замислився. Мабуть, я теж поділяю розрятування нашого маршала. Як верховному головнокомандувачу, йому скрізь належить проходити першим. Армія – основа королівства. А хіба не знать? Їй захотілося подражнити Маркіза. На губах молодого де лавальєра промайнула зневажлива усмішка. Ваше питання звучить поміщанськи. Невже вам треба нагадувати, що армія – це знать? А знать – це армія. Кому в королівстві належить честь платити кривавий податок? Знаті. З юних років батько говорив мені, що я маю носити шпагу, і що моя шпага, як і моє життя, належить королю. Немає потреби викладати мені урок, Анжеліка залилася фарбою. Моє походження не менш благородне, ніж ваше, пане де лавальєре. Можете навести довідки. І крім усього іншого, я дружина маршала Франції. Не станемо ж ми сваритися через подібні дрібниці, зі сміхом промовив Маркіс. Ви трохи наївні, але чарівні. «Мені здається, ми потоваришуємо. Якщо ви помітили, що я розсердився, це тому, що ми при дворі, де мій зять-король надто часто надає перевагу міщаним і найпересічним людям. Як можна пропустити перед месиром датюреном якогось необтасаного штурмана? Можливо, цей штурман приніс звістки, які на даний момент особливо цікавлять його величність. На її плече лягла чиясь рука. Анжеліка здригнулася». Перед нею стояв хтось у чорному, кого спочатку вона як не намагалася, ніяк не могла згадати. Хрипкий, тихий і водночас ладний і наполегливий голос промовив Саме про це я негайно просив би вас, пані, зі мною переговорити. Про що мись є? занепокоєно запитала Анжеліка. Лавальєр, який щойно тримався гордо і незалежно, як годиться дворянину, без перестанку кланявся. Пане міністре, благаю вас нагадати його величності. Про моє найнижче прохання, яке стосується мого призначення на звільнену посаду заступника Шартського Балі. Вам відомо, що цього страшного бандита щойно засудили до відсічення голови. Суворий незнайомець кинув на нього неприязний погляд і пробурчав. Подивимося. І тут Анжеліка впізнала пана Кольбера, нового міністра фінансів та члена ради.